Əş-Şeyx Əmriya Məhəmməd Əl-Əli və səhabə-i cəmeil. Allahumma yessir amli və əşrah li sadri və hallu əmməli lisani yefqahu qouli. Allahumma allimna və unfa'na ma lam tan, inna kanta lə'alimul bu naimətə görə şükür lazımdır. Həqiqətən də Allah qardaşına, malına, mülkünə bərəkət versin, onun həmsiləsini, ailəsini, Kəşk ki, hər yerdə qardaşıda belə ümkanı vardır. Nəsə, ə, biz öz dualarımızı, şüklərimizi çıxalmalıyıq ki, Allah subhanda bizə verdiyi neymətini artırsın. <coughs> Yaxşı, inşallah, niyə görə biz məs dəstiyyələ, növçünün 40 hədis mövzusu, daha doğrusu İbn Rəzəbin 50 hədis mövzusu, niyə görə seçdik? Əvvallı ona görə ki, bunun özünün xüsusiyyətləri çoxdur. Birinci, ona görə ki, bu mövzu, Müstəqil hər bir hədis öz-özlüyündə ayrı-ayrı bir mövzudur. Yəni, kimisə vaxtı bu gün var, gəldi, gələn dəfə gələmədi, o e, fikirləşməsin ki, mən dərsinin silsiləsindən qırıldım. Yəni, bu hər bir hədis ayrı-ayrı e, müstəqilliyində nizlili, müstəqil bir dərsdir. Yəni, biri bilən asılı olmayan bir dərsdir. Həmisində bu hədislərin, yəni 50 hədisin xüsusiyyəti nədədir? Yəni, bu hədislər İslam ətrafında dövr elədiyi hədislər adlanır. Bu, birinci baxımdan. İkinci baxımdan, ıı, hədsin inşallah üslubu necə olacaq. Yəni, ıı, Allah ərzəsindən dərs əsnasında yəni, heç kim əlavə sualcaq verməsin və inşallah kimin sualı varsa Allahın izləri dərsdən sonra sağlasın və dərsdə bir saat olacaq inşallah. Niyə görə? Belə iki saat, 3 saat deləmiyorlar, amma ki, mən bilən heç kim burada nəyinsə kirayı verib oturmur hamı işləyib qazanır. Ona görə əhziyət çəkir, məsuliyyət çəkir. Ona görə çox da lazımdır ki, onun göy nəfsi yorğunluq edib gələn dəfə deməsin ki, keşdək 3 saat gedir, orada getmirəm, yuxum gəlir. Aydındır? Və kiminsə dərs saatına sualı varsa, inşallah dərsdən sonra. Yaxşı, amma dərsi e, soğuşmaq bari necə? O necə deyirlər, hər bir fərz deyil. Ki, hamı gələndə dəhs, öyləməsə dərsə gəlməsin. Amma mən elə-belə keşçimiz mövzudan sual vorsan Kim hissiyisə, də hissiyin kimi bilmirsə, heç kimlər fərdi-fərdi də soğuşub, yəni utandırma forması olmayacaq. İkinci də, kimincə bacarırsa, qadirsə hədislərə əzbərləməyə, qoy hər dəs, bir dənə hədisi qoy əzbərləsin. Ən azından evdə heç olmasa yoldaşının uşağına kesəndə, o hədisi ona desə, daha da faydalı olacaq. Aydındır, yaxşı. Bu, Ali ibnə İbir Rəcəbi. Ümumiyyətlə, bu mövzu 50 hədis ədə İbn Rəzəbin bu, e, indi inşallah keçəcəyimiz 50 hədis, bu ümumiyyətlə əslində İmam Nəvavinin 40 hədis altında məşhur olan kitabıdır. Yəni İmam Nəvav rəhmaldan qabaq bu hədis toplumunu ilk şəfə İbn Salah rəhməhullah, hansı ki 634-cü ildə yəni dünyasını dəyişib. Ən birinci və yaxud da 643-cü ildə dünyasını dəyişib. Ən birinci bu öz dövründə elm mədislərin birində Peyğəmbəs olsam Cəvamil kəlim. Yəni, Cəvamil kəlim mənası da odur ki, yəni mədisi mətni qısad, amma mənaları genişdir. İbn Salah məhdislə məşğul olanlar bilir ki, İbn Salahın el hədis elmində, mustalh elmində çox böyük, yəni, əməyi var, zəhməti var, hansı ki, bütün müasir ə, ə, hədis alimləri, mühədislər, hətta İbn Salahdan sonraki, lərdə belə, hədislərin təsnifində, hədislərin bölümündə hansı mərfud, hansı və yaxud və s. bu cür təsnifatında yəni, İbn Salahdan çox sıfad edib. Və sonra İbn Salah rəhəmələ bu ə, qır, ə, yəni Peyğəmbə, Salahsəm Cəvan Mükəlimin öz məclisində imla eləyəndən sonra, o təxminən ondan bir 30-40 ildən sonra harda e, İmam Nevelə rahməhullah 676-cı ilə dünyasını dəyişmişdir. İmam Nevelə rahməhullah bu hədisləri e, toplayır və bunları 42-yə çatdırır. 40-yə çatdırır, ancaq 42 olmağına baxırır, hədis 40 hədis altında məşhur yayılır. Və sonra da İbn, İbn Rəcəb Rəhəm Allah bu 42-nin də üstündə 8 dənəsini seçir və bunu 50 hədis altında yəni tamamlır. Ona görə bu İbn Rəcəbin hədisi, yəni 50 hədisinin yəni şəhri salib. Və dediyimiz kimi də bu, burada seçilən hədislər ümumiyyətlə bütün İslam bu hədislərin ətrafında dövr eləyir. Yəni, ona görə ümumiyyətlə sələflər bu 40 hədis mövzusuna çox güclü fikir verədilər. Ona görə görəsən ki, bu hədisin bəlkə 100-dən çox şəhləri var. Həm keçmiş sələflərdən, həm müasir e, dünyasının dəyişən alimlərdən, həm cələn hal-hazı olan alimlərdən. Yəni, bu 40 hədis mövzusuna xüsusi fikir verədilər. Niyə görə? Çünki bu hədislər ümumiyyətlə bütün e, sünənlərdən, e, səhillərdən yığılmış hədislərdir və İslam ətrafına dövr Hətta bəzi alimləri rəyinə görə kim bu hədisləri əzbərləsə və onların şəhləri misə, mənasını bilsə, o nədir artıq elm tələbəsi kimi demək olar. Niyə görə? Çünki demək olar ki, bütün mövzunun özündə şamil eləyir. İhsan, İslam, iman və nə mövzud isə məsələ, hər bir məsələ, yəni bu 40 hədis altında, hansı ki, İbnə Cəbdə onu tamamlayıb 50-yə çatdırıb, 50 hədis mövzusu altında demək olar ki, yəni, tamam var və gözəl çox böyük faydaları var. Və dediyimiz kimi də inşallah e, kim istəsə əzbəlləsə, daha yaxşı olar və həmçində kim istəsə o gələn dəstə, soğuşanda da cavab verməyə, daha da yaxşı olar ki e, həmçində məsləhət deyilərdim ki, kim ki istəyirsə bu yaddan qalsın. inşallah onun ən necə deyirlər, sadiq tələbəsi olan evdə zövqəsini də keçirsin buna. Yəni ən yaxşı onda o vaxtiyadda qarşı insan o eşidəni kiməsə danışsın. Aydın üsullərdə bu üsullardan çox istifadə edirlər. Və bu hədisin inşallah birincisi Ömər Radiyallahu anhi hədisidir ki, hansı görməklə də olan bu ki, de Səmi'tu Rasulullah Sallallahu əleyhi və səlləm yəqulu innamal a'malu binniyyat və innama likulli mena nawa fəman kanat hijratuhu ila Allah və rasuli fehijratuhu ila Allah və rasuli və man kanat hijratuhu Fəhicrət-ü iləmə həcər elək, Raval-Buxar və Müsləm. Ömər radiyalanı buyurur ki, mən eşitdim ki, Peyğəmbə s.ə.v. dedi ki, həqiqətində əməllər niyyətə görədir. Və hansı kişinin, e, hər bir kişində öz niyyət elədiyi qalır özünə. Yəni, onun əməli öz niyyətinə görədir. Və deyir, kim ki, hicrəti Allah və Rasuluna görə elərsə, onun hicrəti Allah və Rasuluna görə olar. Və deyir, kim hicrəti, dünyaya görə və ya ki, hansısa bir qadınla niqah bağlamağa görə olarsa və onun da hicrəti e, nəyə görə edibsə ona görə də olar və bu hədis İmam Buxar və Müslüm rəvat edib. Yəni, hədis e, qüvvət baxımından demək olar ki, hədis e, ən güclü hədis dərəcəsi. Sadəcə, çox burada Buxar və Müslüm ittifak edib bu hədisdə. Və həmçində hədsin başqa da gücləndirici yəni, xüsusiyyətləri var ki, bu hədsi Ömər radiyyələni birbaşa Peyğəmbər salsarına işl Çünki həddən sahabilər gözən rəva edirlər ki, həddətənə, əxbarana. Bu, o deməkdir ki, e, Peyğəmsən bizə danışdı, bizə xəbər verdi. Yəni, o sahabənin birbaşa Peyğəmbərdən eşidməyinə dəllət eləmir. Aydındır. Ola bilər, ola bilər. Sahibi onu hansısa sahabədən eşidib. O sahibi hansısa sahabədən eşidməyinə görə hədis elmində zəhrə qədər ona problem törətmə. Niyə görür? Çünki sahabələrin... Bütün hams adil idi və ona görə də onun arasında bu rol oynamır. Hansı sahibə, kim, hansı nəyə görə, o problem deyil. Amma bu hədisin özün xüsusiyyəti nədədir? Ömər radiyalan bunu birbaşa Peyğambə sasın işlidir. Ona görədir ki, eşitdim, bərin insanı dedi. Və həmçində bu hədisin bəzi xüsusiyyətləri də var ki, bu hədis ümumiyyətlə Ömər radiyalan hudan üç şəxs o yana bu hədis tək rivayet olub. Yəni bütün təbəqələrdə bu hədisi tək rivayet ediblər. Məsələn, sahabilərin içində bu hədisi ancaq Ömər əd-Dənan elib. Ancaq başqa sahabilər də olub. Amma bir dənə Ömər rivayet elib. Və Ömər rəziyallahu anhu bunu Əlqəmə rivayet elib. Əlqəmən Əbülvəqqas. Və onun da rivayet elib İbrahim ibn Muhammed İbrahim ət-Teymi. da rivayet elib Yahya ibn Said əl -Ənsari. Yəni Ömər rədiyallahu Ömərdən sonra və ondan sonra və ondan sonra 4 dənə təbəqədə bu hədis tək rəvayət olunub. Aydındır. Ancaq Yahya ibn Said elən Saidən bu hədisi bəzi rəvayətlərə görə yetmiş və bəzi rəvayətlərə görə yüzdən çox insanlar rəvayət eləyib. Yəni hədsin əvvəli e, yəni təkdir. Hədsin 4 dənə təbəqəsindən sonra hədsin rəvayəliləri artıq yəni 100 də yəni yuxarıdır. Aydındır. Yaxşı. Deməli, bu hədisin, bu, umumi yəni, tərcüməsidir. Ancaq hədisin mətnə gəldikdə isə Peyğambər səhəm buyurur ki, innə mənə əməlü bin niyyət. Deyir, də əməllər din niyyətə görədir. Və bəzi alimlə deyir ki, burada mənası o deməkdir ki, yəni, əməl heç biri boş boşuna olmur. Yəni, əməllər deyir, hökmən niyyətə var. Niyyətlə bağlı. Yəni, insan hansısa bir əməli qəssində tutub edirsə, nəsə edirsə, o əməl höşmə nəyə bağlıdır? Niyyətlə bağlıdır. Və bəzi alimlərə deyir ki, yox, bu anca aiddir ki, şəri məsələlərdə, ibadət məsələlərində Hökmən deyir, buna niyyət lazımdır. Necə ki, məsələn, namaz, oruc, həcc və elə başqa ibadətlər kimi, ancaq müba əməllər, yemək, içmək, yatmaq, durmaq bu cür əməllərə isə deyir, necə deyirlər, niyyət lazım deyil. Ancaq ə, çox alimlərin rəyinə görə isə, yəni bütün əməllər nədir? Niyyətlə bağlıdır. Hətta insan müba əməlləri belə Allah rızasına, ibadət baxımından eləsə, o ona nə sayılır? İbadət. Üçün, əgər insan E, götürsə, yemək ilə bilə isə ki, azdır, qoy, toq olsun, bu onun üçün yemək salib. Bu insan yemək idi. Əgər kimi o qidanı yiyirsə ki, mən yiyin, bədənim güclənsin ki, Allahın ibadətinə daha da belə çevik diyanın, bu artıq nəyə çönür? İbadə, İbadə çönür, aydındır. Ona yerə bəzi sələflər ki, insan deyir, e, yəni, niyyətini o qədər düzəltməyə yaxşıdır ki, hətta deyir onun e, bir lokması belə onun üçün, yəni ibadətə yəhsın. Ona görə baxsaq, görsək sələflər e, demək ola ki, niyyət barəsində e, öz əməllərinin necə baxımından çox, yəni cəhətlər göstərir. Necə ki, müəllif burada bir neçə rivayet etməyə dediyi Sufyan az-Zuhri rəhməhullah deyir ki, Mə ələşdu şeyən əşəddə əleyyə min niyyəti, lə ənnəhə tətəqəlləbu əleyyə. Sufiyyə Nəhzəv Rəhmələ deyir ki, mən deyir, e, niyyətimi müvacilə edim ki, heç bir şey deyir, o cür şiddətlidir, müvacilə edə bilmədim. Niyə görə? Çünki ki, o deyir, daimən deyir, mənim üzərimdə çönür. Ya, ya bu niyyətim olur, ya o olur, ya bu olur, ya bu olur. Yəni, bunu göstərir ki, niyyət daimən insan niyyət eləməyinə Yəni, lazımdır. Ona görə baxsa, görsək ki, ə, ümumiyyətlə, ə, niyyətin İslamda da, İslam fikrində də rolu, rolu mühüm, mühümdir. Hansı ki, ə, İmam Şaf və Rəhmə Allah deyir ki, ə, niyyət elmin üçdə biridir. Bununla yanaşı, de, niyyət fikr babından 70 dənə bölməyə daxildir. Və təsvir edən Cüdi İmam Şafi rəhməhullah nə deyir? Deyir ki, niyyət elmin 1/3-üdür, fulful elm. elmin 1/3-üdür və həmçinin deyir ki, yadkhulu fi sab'i nabal fiq. 70 təni fiq babı daxildir. Və həmçinin Abu Davud rəhməhullah buyurur ki, mən deyir bütün deyir Peyğəmbərin hədislərindən 500 minə yaxın hədisin topladım. Onda o 500 min hədisin içindədir məndir özünün kitabında, çünki həm kitabı var? Sünən kitabı. Çünki əsas əhlimiz sünənin qaynaqları belə bəzi alimlərinə görə, altıdır, bəzi görə 6 bəzi alimlərinə görə 9-6 olanda və hətə 9 olanda onlardan biri hansıdır? Abu Davudun sünənin kitabı. Və Abu Davud rəhmələ buyuruyor ki, mən 500-dən hədisi topladım və 500 minin içində deyil sünəndə 4 mininə yaxınını yığdım. Və o, deyil, o 4 minin də içində deyil, e, mömin üçün 4-dü yetəb, onlardan biri hansıdır? Bax bu hədisi. Hansı ki, İmam Əhməd Rəhmə da buyuruyor ki, deyil, e, İslam elminin 5 üs üsulu var, yani 5 üsulu üzərindədir və biri də hansıdır? O, bu, niyyət hədsidir. Yəni, bu hədis həqiqdəndə çox mühüm bir hədisdir. Hansı ki, İmam Buxar Rəhmə Allah bu hədisi öz səhiy kitabında xütbə kimi verib əvvəlində. Yəni, İmam gör, bu nə boyda? bəz elədi ki İmam Buxari müqəddimə eləmiyib, ancaq çoxun rəyinə görəsə İbn Həcə rəhməhullahu onu qeyd edir ki, İmam Buxari rəhməhullah dil müqəddimə əvəzinə həmin bu niyyət həcsinə eləyib, öz kitabında qeyd eləyib. Yəni ki, bu niyyətlə bağlıdır və Allahdan da arzu arzuyuram ki, niyyətim də Allah üçün xalisəm və s. Yəni onun elə müqəddimə eləməsi o yetirir ki, artıq Buxarının gələcək əməlinə xəbər verik. Hansı ki, bu günə kimi də Buxarının kitabı nədir? Baxmır ki, rafizlər, başqa bir firqələr ona tən eləyir, onun rəvilərinə, səhblərinə tən eləyir, amma yenə də o kitab nədir? Qurandan sonra öz dərəcəsini qoruyub saxlayır. Yəni təsəvvür edin görünə mühim, yəni hədisdir. Və həmçində niyyət barəsində e, bəzə sələflərinlə başqa e, rivayətləri var ki, Nəfi ibn Cübeyrə deyəndə ki, ona biri dedi ki, niyə görə sən gəlib bizlə e, cənazəni müşahidə eləmişsən? O da qayıtda dedi ki, mən e, cənazəni müşahidə eləm necə ki, sən edirsən? Deyir, hə? Deyir, onun da gözlə. Deyil, bir müqdət deyanır, sonra de, niyyətin üzərdə indi gedir, aydında. Hətta onlar o cür əməldə də niyyətlər niyyətlərin boş yerə, yəni çalışmazla keçir. Çünki bu günlərdə görürsən ki, bizim günümüzün ən problem hallarından necə hal yandığınız hallarından biri nədir? Biz biz o şeyləri adi hallara çöndəririk. Meclisə getmək, cəməyə getmək, cənazə dolmaq və ya da cənazənin dalınca getmək və ya da qardaşının evini ziyarətə getmək və ya da ki, cəmiyyət namədan iştirak Biz bunu adi hallarla, görsən ki, adi hallara çöndəririk. Amma orada Niyyətimizin olmağı nədir? Ləbud, hətta biz Allah sonumuzu veririk vəddət satmaqdan ötəri. Yəni o vədd O savabıdır. Görücəm ki, hə, qardaşa cənazədir, ola bilər kimsə getmək istəmir. Sadəcə yandı üçünün dördü gedir, ə hə, deyək ki, onlar gedir, mən də gedimdir. Niyyət kimi görə oldu? O, yandakı qardaşa görə. Amma görün, sələf, e, nəfibin cüməli hərəkətinə baxın, o getmir, ona deyən kimi eləmdir. Deyir gözdə. Hətta deyir bir müddət öz niyyətini düzəldəndən sonra artıq niyyətini Allah razılıyana yönəldəndən sonra nə edir? Artıq çünür gedir ibadətinə. Və həmçində Muhtar ibn Abdullah rivayet edir ki, "Səlahul qalbi bi səlahil əmal və səlahul əməli bi səlahin niyyə." Deyir ki, qəlbin ə, qəlbin islah olması deyir əməlin islahı inandı. Yəni o qəlb ki, hansı ki, islah olmağa meyllidir, o qəlb islah olan əməllər edəcək. Hansı ki, bu günlərdə görürsən ki, bəzilərinə, cahillərə dəvət edəndə yəni, deyək ki, əsas məsələ qəlbin təmiz olsun. Aydın indi də ola bilər, onlar gündə qəlb yuyulayırlar, onun bizim başımız çılır. Amma əsas məsələ isə sələflərdən bu cür məntiq gəlməyib. Onlar əgər qəlbi təmizdirsə, necə İbn Teymiyyə rəhməlla bu deyir ki, Hakimdir. Necə ki, deyir ki, əmir qoşunlar üzrəndə səhkərdə olan kimdir. Əgər onun qəlbi təmiz o qəlb e, bədən e, üzvlərinə verəcək və onlar da başlayacaq salah əməllər eləməyə. Hansı ki, bu günlər görəcək ki, min cür mündə edirlər və əsas axır nə ilə bağlılar? Qəlbindir təmiz olsun. Aydındır. Amma görün, Mutarif Ibn Abdullah buyurur ki, Salahul qalibi salahələ əməl və salahul əmələ bi salahələ niyyət. Deyil, qəlbin islah olması əməlin ə, salih, yəni əməllərləndir və salih əməllərsə nə iləndir? Salih niyyətlə. Yəni, heç bir insan heç vaxt əgər niyyəti xarabdırsa, o heç bir vaxtı salih əməl edə bilməz. Aydındır. Və ona görə, isə, Bəzi şəriyyət məsələlərindən biri də budur ki, <coughs> deyəcə ki, E, izinə eləməyə meyli və bilir ki, hansı, binada filan açar qadın yaşı düz deyil və o həmən binaya tərəf getdi və binaya bloka girmək isə qızın ya qadacı da deməli, girdi bloka, çöndü qayıtdı çöndü qayıtdı, bu əməli izinə elədi, eləmədi eləmədi, eləmədi. Feilən eləmədi, aydındır, amma həmçində ona sahil ki, o tövbə deyilədi və ya ki, çəkildi əməldən. Ona əməldən çəkilməyə nə mani oldu, hamısı qardaşı və ya atası aydındır. B Va Bəli, amma ona yazılmır o zina hətta eləməyənə qədər. Yəni şərhiyyətin asansına bax ki, bənzəmir ki, kim ki bir dənə deyir Həsənət niyyət eləyirsə və onu eləməzsə, eləyərsə birdən ona 10-dan 700-ə qədər yazırlar. Əgər onu niyyət eləyirsə, eləbmərsə ona bir dənə həsənət yazır. Niyə görə? Niyyətinin salih olmasına görə. Əgər kim bir dənə pis əməl niyyət eləyirsə və onu eləyərsə ona nə yazırlar? Bir dənə onu eləməzsə Yenə də əgər Allah zəntəkirsə onu yenə nə yazılar? Bir də həsənə deyəsəl aydındır. Və onun yerə bu cür halda da demək olmaz ki o insan e, niyyətin salahlığına, islahına görə qayıtdı. Xeyr, o hansısa bir müaniyyə vədi qabına qayıtdı, aydındır. Və həmçində bəzi səhəflə buyura-buyurardı ki: "Bir mən sarrahu en yakmula lahu amaluhu falyuhsin niyyatahu. Fəinna Allaha 'azza və cəli yəcəru əbdə idə husnə niyyatahu hattə bil-luqma." Sələflərdən bəzə buyurardı ki, kim e, sevinər ki, kim istər ki e, onun əməlləri, yəni kamil olsun, Qo, kim istəyir ki əməlləri kamilləşsin, o insandan niyyətini deyir, yaxşılaşdırsın, gözəlləşdirsin. Çünki deyir ki, Allah subhanısa bir qulu niyyətinə görə savab verir, hətta bir loqma da olsa da belə, Ayrındır. hətta bir loqma əgər insan gözəl niyyətlə onu ya qardaşına, ya zövcəsini, övladına verirsə, Ona görə belə Allah s.a. deyir, yəni, sabir. Həmsin ibn-i mübarəq rəhəmə ki, Rubba əməlin səğirin tuəzzimuhun niyyə və Rubba əməlin kəbirin tusagiruhun niyyə. İbn-i mübarəq gözəl sözü ibn-i mübarəq rəhəmə ki, Ola bilər hərdən bir dənə balaca bir əməli niyyət niyyəsin, dəyişətdir böyük böyütsün çox böyük bir sahaba malik olsun və hərdən də ola bilər ki, çox böyük əməli niyyət niyyə az bir səbəblə, yəni kifayətləsin. Yəni niyyət hansısa bir əməli böyüdə də bilər, hansısa bir büə əməlini niyyə bilər, şiirdə də bilər. Aydındır? Ona görə peyğəmbər sallalləm həmişə buyurur ki, "Lə təhqqəna əmləl məərufü şeyədir. Yaxşılıqdan heç nə deyir alçaltma." Yəni Hanısa bir şey alsaq gör, balaca görmə. Demək ki, balacaqdır. Məsəl görürsən ki, bəzən belə hallar olur ki, hansısa bir qardaş və yaxud da evində xəstəsi var, bu hadisələrdir, Allahın qədəri də olanda olur və görürsən ki, heç kimdə, hamısı kasıb şaladır, kimdəsə, o boyda müaliyyə yox ki, birdən bir onun əməliyyatını ödəsin və yaxud da hansısa bir toy mərasını yolu versin və yaxud və s. Belə halda görürsən ki, bir dənə qardaş hələsə bir E, Qəhbidən, quruşdan, bir manatdan da qoysalar, belə görürsən ki, yığır, yığına olur, çox böyük problemlər olur, aydındır. Və ona görə o vaxtı demək olmaz ki, gəlib müraci edin qardaşa kömək lazımdır, adam bir manatı kimə deyək ki, bir manat, iki manat neyəcəyir xeyr, belə demək olmaz. Hətta o, bir manat, iki manat özünə deyil, Allah sonuna bərəkət də verə bilər ki, o, qardaşın bütün problemini həll edə bilər. Və hamisin İbn Əcər rəhməlla buyurur ki, "Lə yəsulul əmal illə bi sələs: ətqəlləllah və niyyətul həsənə və lisabə." İbn Əcər rəhməlla buyurur ki, əməllər deyir 3 şeylədir islah olar. 3 şey islah olar. Birincidir Allahın təqvası, ikinci dir gözəl niyyət vercüsüdür ki, isabə, yəni sünnəyə muvafiq olmaq. Və niyyət gördüyün ki, bu bəzi rivayətlər hansı ki, biz zikr burada, bu şərhlərdən artıq, yəni bu hədis e, niyyət barəsində olan onların yəni rəyləri idi ki, hətta da niyyət çox e, cüzi, balaca bir şey deyil ki, deyək ki, şey niyyətini düzəltsin, yesin, belə çıxsın, yesin. Xeyr, niyyətin üstündə sələflər, hətta bəzi sələflər yəqin onlar 30 il öz nəfslərinin üzərində işləyirdilər. 30 il. Niyə görə niyyətlərin islah eləməyə döndəri? Yəni nəfsini, öz niyyətini islah eləməyə döndəri ki, çünki onlar deyirdilər ki, nəfsdir, yəni at kimidir. onu İrahlayasan da arah sən onu minərsən. Əgər yox sən onu başı-başına buraxarsansə, nəfsün səninlə yəni, aydındır. Və həmçində bu hədisin birinci sözü idi ki, innamalü əməlü binniyyat, yəni əməllər niyyətə görədir. Və ikinci hədisin cümləsi isə gəlir ki, və innamə likulli imrin mənəvə. Hər kənd hər bir kişi özün niyyət elədiyidir. Yəni heç kim heç kimin yerinə səbəb qazana bilmir. Yəni, görürsən ki, mehçiddir, 500 dənə, 1000 dənə, 2000 dənə adam namaz qılır. Amma heç kim də deyə bilməz ki, o 500 min və yaxud da 1000 dənə və yaxud da 10 nəfər namaz hamısında eynidir. Hamısında niyyətdən görə, takvasına görə, xuşusuna görə, başqa-başqa əməllərinə görə namazın sahabı olub. Eyni əməl olunur, ancaq hamısında nədir? Ayrar sahabı qazanır. Həmisində həccin özü, həmisində başqa oruc. Görsən ki, hamı oruc, hamı səhər tecdən, Oruçdur axşam iftar açır, amma o orucu necə başa vurduqlarına görə insanlarda nə var? Fərq var. Kimisi söyüşlə, davadalaşla, kimisi qeybədən, kimlə məmluğla, kimi harama qulağısına, kimi haram danışma və yaxud vəsairə cür verir. Kimisi isə ibadətdə keçirməklə, kimisi işdə keçirir və yaxud Və bu hədisin ikinci e, cümləsi onu göstərək ki, həqiqətən də, yəni e, hər bir kişinin, yəni hər bir, burada e, imrin kişi olmağına baxmayaraq, amma bu kişi qadın, burada heç bir fərq yoxdur, aydındır. Və deyir ki, hər bir kişinin də özünə öz niyyət elədi, yəni kim nə niyyət eləyibsə o niyyətində qazanır. Deyik, sonra isə Peyğəmbərsən buyurur ki, Fəmən kənəd həcrət hu ilə Allahi və Rasuli, fəhcrət hu ilə Allahi və Rasuli. Düz bundan əvvəlki əməl-barsən demək olar ki, ümumiyyətlə sələflər e, niyyət deyəndə, əsas niyyətdə iki şey nəzərdə tutulur. Çünki bu cümlədən qabayıdır o şəri, onun yeri. İki şey nəzərdə. Birinci niyyət e, ibadətlərin arasını ayırmaq. Yəni, bir insan zöhür qılır, biri də əsr qılır. Bir müsafir digəldi, qoşuldu əsərə, imamın dalında. İmam əsri qılır, müsafir nəyi qılır? Zöhrü qılır. Onların ikisini ayırd edilən nədir? Niyyətdir. Niyyət və dəki süb namazı. İnsan durub birinci kürşət qılıb, sonra danız 2 kürşət qolar. Aydındır? Aralanda fərq nədədir? Niyyətdə Niyyətdir. Niyyətdir. və həmçinin oruc. Kimi görürsən ki, birinci gün tutub oruçdur, kimi şavvalı tutur, kim 14-ü tutur, kimi 13-14-nı tutur. Kimi Ramazanın qəzasını tutur, kimisə nəzir qurbana, kimisə kəffarə tutur. Hamısını ayrı deyilək nədir? Niy niyyət. Mənələ dediyimiz kimi sələflər, yəni fəqihlər bu niyyəti iki, iki məsələdə ayrı deyilər. Birinci deyirlər ki, niyyət əməllərin arasında ayrı deyilənə təmiz beynəli ibadət və ikinci nədir? Yəni, əməlin sırf Allah üzrə olub-olmaması. Aydın da Allahın, sırf Allahın üzrəsindən olub-olmamasıdır. Yəni, hədsin üçüncü hissəsində Peynəlisən buyuruyor ki, Fə mənəkən hicrətu ilə Allahi və Rasulihi, fə hicrətu ilə Allahi və Rasulihi. Və Peynəlisən əvvəlcədən hər bir əməlin niyyətlə bağlı olduğuna və hər bir insanda öz niyyətinə görə sav ə, savabətə günah qazandığını bildirəndən sonra Peynəlisən bildirir ki, vədir, kimin hicrəti Allah və Rasuluna görə olarsa və onun hicrəti də Allah və Rasuluna görə olar. Və burada Peyğəmbər s.ə.vələm Başqa əməlləri qeyd eləmədi. Yalnız və yalnız bir dən hicrəti qeyd eləyir. Və bu da onu göstərək ki, hicrətin ümumiyyətlə İslam e, aləminə rol nədir? Rolu çox böyükdür. Və hicrətin də lüqəti mənası intiqal bu. Yəni, nəql olunmaq burdan bıraq, aydındır. Amma şəri mənası hicrəti nə deməkdir? E, Küfr, şirk dövlətini tərk edib, əmin və ya da İslam dövlətinə köçmək, aydındır. Çünki bəziləri qeyd edir ki, e, hicrət olmalı ancaq və ancaq İslam dövlətinə, bu da bəzi alimənin rəyinə görədir. Bəzi alimənin rəyinə görək, umumiyyətlə, e, şərt döyür, e, sırf İslam dövləti olsun, hətta əminaman kafir dövləti olsa da nədir? O hicrət salir. Dəlil də nəyə gətirirlər? Peyğambəlisələnin dövründə hala hicrət eləmiş sahabələr? Həbəşistənə. Həbəşistən İslam dövləti zadı döyüldür ki, Ancaq Peyyənsəm nə dedi? dedi? O bilətdə, o torpağda, o diyarda heç kimə zülüm olunmaz. Aydın və ona görə şərtində bir odur ki, həmən dövlətdə əmrəmansılıq zülüm olmaq, haqq, ədalət olmalıdır. Yaxşı. Və bildiyimiz kimi Peyyənsəm kim hicrət edərsə və hicrəti Allah və Rasuluna görə olarsa və bu da onu göstərir ki, hicrətdə ən başlıca amil niyyət nə olmalıdır Allah və Rasuluna görə. Ən başsız amil, yəni olmalı deyil, mən burada pul qazana bilmirəm, mən burada ə, mali, maddi vəziyyətim çətindir və hətta mənim evim yoxdur, geysən Avropaya 5 ilə ev verirlər, aydı 2.000 frank verirlər, nə, nə verirlər, nə verirlər, bunlar heç biri şəri hicrət salimdir. Çünki hicrətin köçməyinin ən birinci səbəbi nədir? Orda sən öz dininə əmin-aman yaşaya biləsən və sənin də burada öz ö, dini şüarlarını əgər icra edə bilmirsənsə, aydındır? Əgər icra edə bilmirsənsə, bel düz ümumi hicrət mövzusu böyük mövzudur. Yəni ondan danışmaq heyran vaxt lazımdır. Ümumiyyətlə demək olar ki, hüzrətin özündə qaydalı hava şərtləri var ki, və qaydalarından, şərtlərindən də biri budur ki, insan o vaxt hüzrət edə biləcək, əgər o dini şüarlarını burada izhar edə bilmirsə Yəni, namaz qıla bilmirsə, oruçla bilmirsə, meclisə gidə bilmirsə, yoldaşının bağlı saxlayabilmirsə, saxqal, səhəmi və yaraq və s. və s. Bu cür müaniyələrlə rastlaşırsa, bu insan artıq bacarmır, dinindən, ə, ə, küfrə dönməyindən bu qədər və s. bu cür hallardan sonra insan hicrət eləbəyə bilər və hicrət eləməkən qabaqda hicrət elədiyi yəni, yeri təyin eləməli. Hara, niyə, niyə görə? Hansı səbəbə? A Və sonra isə peyğəmbərsəm buluşur ki, "O mankən hicrətu li dunyə yusibə imratun yən ki va fehicrətu ila ma haccə ila" peyğəmbərsəm buluşur ki, "Və dinçimin hicrəti dünyaya görə, ə, yəni dünyanı qazanmağa görə və ya təki hər hansı bir qadınla nigah eləməyə görə olarsa və onun hicrəti nəyə görə olar? Niyyət elədiyi şeyə görə. Şəhk ki, bu onu göstərir ki, dünyadan ötürü, Yəni var dövlət qazanmadan ötərir, hansı əcizəmi dövlətin vətəndaşlığını almadan ötərir və ya ki, orada yaxşı maaş verirlər, orada və verir, orada, orada, orada, orada bu şeylərə görə hicrət-hicrət çaılmır. Hicrət Aydındır. Bu sadə nədir? Bu onun lüğəti mənasıdır. Hicrətin lüğəti mənasıdır. Yəni sən intibal elədin. Sən burada maaşın 200 dolları idi, getdən Avropaya, orada 2.000 dolları idi. Yəni, 2.000 yılları idi. Aydınca bu, hicrət salir, lügəti mənada. Şərdi mənada isə hicrət salmir. Və həmisində qalın da o zövdə. Əgər kimsə... Əslində düzün bəzi Avropa dövlətlərində xüsusən də müsəlman dövlətlərinə qapını açırlar. Məsələn, baxsa görsək, bu gün Avropa dövlətlərinə ən çox hicrət edən insanlar kimlərdir? Asiyanın müsəlman kəsəm samon dövlətləri. Yəni Hindistan, Pakistan, Bangladeş, yəni bu cür dövlətlər. Niyə görə? Çünki düz ondan öz dövlətinin öz siyasəti var, onu Allah bilir, həqiqi məqsədləri nədir. Amma zahirlə Allah bilir, əsas onlar o qapını açırlar. Onu görəsən ki, Britaniyanın, Amerikanın, məsəlçün, Britaniyanın çox vətəndaşları Pakistan, Hindistanlılardan da əsrləri. Ki, Amerikanlara baxsan, biz orada çoxsu ərəb dövlətlərinin xüsusən də Yemencad tərəfdəndir. Həmçin də başqa Avropa. Avropanın, Türkiyə, məsəlçün, e, Belçika, Almanya, başqa Avropa dövlətlərinə baxsan, görəsən ki, əsas olaraq müsafirləri, mücahirləri, e, hicrət edənləri, yəni mühazirləri kimlərdir? Yəni, türkçilərdir Yəni, bu siyasətini Allah bilir bu həqiqin məqsədindədir, ancaq əsasən onların qapıları kim üçündür? Yəni, misalman dövlətlərin edir, aydın, yəni, kəsir misalman dövlətlərin, yəni, ora cəlb eləyirlər və bu da e, həm üçün onların da şərtləri də var, bəzi qardaşlar gedir, gəlir ki, subay üçün yaxşı şərait var, evlənirsən və yəni və sərə. Yəni, bu niyyətlərlə gedir, sonra demək ki, yox, mən hicrət elədim, burada belə incidirlər, nə bu şəriət hizbəsinə salmır. Çünki onun hiciyyəti nəden ötrü idi? Dünya və qaldına ötrü. Və həmçində bəzi sələflərin rəyinə görə deyil bu hədisi Peyğəmbər sallalləmin dövründə, yəni Əbu Məhsudun dövründə daha çox bu qeyd olunur ki, Əbu Məhsud ravahidir ki, bizim aramızda biri var idi və o hicrət e, deməli Ummu Qays adında bir dənə qadın var idi və o hicrət eləmişdi və aramızda biri var idi o qadına görə hicrət elədi o onun kəbəni kəsmədə onu istəyirdi və onun adı qaldı e, Muhacirə Ummu Qays yəni Ummu Qaysin muhaciri yəni hicrət edəni amma bu hədisin heç bir səhih zəif yolları da isbat olunmayıb yəni, bu Demə ola ki, uydurmadır. Belə bir şey yoxdur. Sadəcə Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu həccə ümumi deməydə, yəni məqsəd ondadır ki, yəni hicrətin, hicrətin e, nəzəri deyirlər, dediyimiz kimi qaydaları, şərtləri var. Hansı ki, qaydılardan, şərtlərdən biri də budur ki, insan hicrət elədiyi yerə qayıda bilməz. Yəni qayıda bilər, hansısa problemin həll eləyib dərhal yeniləməlidir. Hicrət elədiyi yerin yəni orada qalmadır. Ona ki, bəzi sahiblər Məkkənin fətində Məkkəyə gəlmişlər. Ancaq bir-ikisi orada xəstələnmişdir. Məkkədə ölməyinə nə indirdi? Qorxurdu. Niyə görə? Çünki oradan hicrət eləyib. İstəmirdilər ki, hicrət elədiyi yəni yerdə qalsın, aydındır. Və ona görə də e, bu Abdullah bin Məhsuddan, Rabayət oğlundan o hədis, heç bir e, yollarla ispatı olmayıb. Demək olar ki, yəni, tam qonularıma uydur və ə, sadəcə Peyğəmbər s.ə.v-in hədisi yəni bu deməsi hizrətin İslam məkanında olan yəni yolun göstərdi. Çünki Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, bizsə hədstə ki, Məhkənin fətindən sonra hizrət yoxdur. Olaikinnəl cihədə və niyyə Lakin cihəd və niyyə Yəni mənası o deməkdir ki, Məhkənin fətindən sonra Məhkədən hizrət yoxdur. Yəni öldü, hizrət qutardı Məhkədən. Amma Deyir ki, pensiyon, deyir ki, ancaq de, cihad və niyyət, yəni nəyin niyyəti, hicrətin də niyyəti daimən ola bilər. Yəni hicrət əməli ə, qutarmayıb, bitməyib. Həmçində cihad da, cihad da bitməyib. Sadəcə, sadəcə, ə, ixtilaflar nədədir, bəzi, müasib, yəni toplumların rəylə nədərdir? Onlara deyəndə ki, cihadi, o dilə cihadi inkar eləyir xeyr, cihadın ümumiyyətlə şərih hükmünədir, fardıl kifəyədir. Sadə cihad hərdən fardul ayında ola bilir. Aydındır, o da qaydala var. Hüseyin Rəhmallarının, Zadul Müstəqnədə, sonra Rədus Salim şəhərlərinin gözəl açıqlamayı gətirib ki, cihadın həşmin fardul kifədi, hərdən, lakin deyil, hərdən fardul ayında ola bilər. O da şərtlər gətirib ki, əgər əmir, əmir, əmir əmr eləsə, yəni hakim sultan əmr eləsə, sonra düşmən torpağı sənin torpağa basqın eləsə, sonra öyək, əgər sənə dilə ehtiyac, ol, sənə dilə ehtiyac olsa, sənin x Aydındır, yəni bu cür hallardan gətirirlər və onlara da deyəndə ki, cihad yoxdur, onlar nə deyirlər, deyirlər, bunlar cihadı inkar edir, biz cihadı inkar eləmirik, cihadı şəriyyət əməldir, hətta bəzi sələflərinə, rəyinə görə o cihad İslamın 6-cı da hesab edirlər, aydındır. Amma cihadı inkar eləmək dövzü nədir, insanın dindən də çıxara bilər, çünki o İslamın əməldir, sadəcə o, o sözü başa düşmək çox mühümdir. Aydındır, yəni hansı şərtdən, yəni harada və necə, ona görə hər bir şəriyyət əməlinin özünün qaydası, tətbiq yeri var, ahadəsi var. Məsələn, əgər biz dün gün otursaq-kursaq, ancaq İmam Seynindən danışaq, və hatta Əli Raviyadan danışaq, və hatta Fatimədən, və hatta Əhl-i Beytdən danışaq, biri təzi gəlib. Görsən, ancaq məclis gedir, ya Fatimə-i Zəhra, ya İmam Seyn, şəhid oldu, belə oldu. Üç il o insan İslamda da artı İmam Hüseyin şəhid oldu, Fatımə Zəhərə qafı arasında qaldı, 5 il adam is İslamdadır. Həmən insana gəlir məlis, elin məclisində, İmam Hüseyin şəhid oldu Kəribularda, Fatımə Zəhərə qafı 10 il, on, bu nə vaxtda, kim belə davam edəcək? Deməcək ki, islamda sizsə bundan başqa işləri yoxdur və ya da başqa bir şey. Bir adam İslam-a təzir gəlib, elin məclisidir, gəlir ki, Ramazan vacibdir, Ramazan ayında 29 o krosunu tutmaq lazımdır, Ramazan niyyəti belə olmalıdır, əməllər budur. Bu insan 3 il İslamdadır. Gəlir eləmirsiniz yeni Ramazandan danışırlar. 10 ildir gəlir yeni Ramazandan danışırlar. Deməli balam bu İslamda sizdə bu Ramazanın başqa əməl yoxdur. Aydındır. Eləncə də cihad da o cürdür. Əgər bir bütün gün otursaq da cihad, cihad, cihad yə, cihad, cihad. bu cihadın axı özünün şərtləri, qaydaları var. Onun əməlləri var, hansı halda, necə, nəcə. Sahabələr üçün heç birdən bir icadi fərzi olmadı. Onlar onun üçün Məhkədə əzlərdə, döydülər də, mallarını da aldılar da, öldürəni öldürdülər də, amma onlar elə o səviyyədə döyüldü ki, Allah sonunda onları əmr eləməmişdir. Aydındır. Çünkü sahabələr bütün o xırda sınaqlardan elə çıxmışdılar ki, onları o Allah sonunda əmr eləyəndə heç bir də dönmədi. Məqəl onlar Bədir döyüşündə, bədirləşmə. Məcəl ona cihada gedirdilər. Nədir məqsədləri nə idi? Qarmaner almaq. Sadəcə Qarmanı Ələməz Abu deməli yolun dəyişdi, dənizin qırağına saldı və Məkkəyə xəbər göndərdi və Peygəmbərə xəbər çatdı. Yahut Qureyş min nəfərlə çıxıb Səhabilə də qalıb. Nəyə gedə qayda dilə yox Rasul, biz səni Musa kimidir. Musanın qəymi deyən kimi deməyirik. Sən bu cür onlar. Amma bu yəndə məsələn ki, zahiri əməli yox Asili, sülfəsi başa alıb gedir. Bala ayağının altında xəbər yoxdur. Namaz qılğın onu Allah bilir. Amma gözən danışanda falan cihadı inkar elir, fancəs çah və fancəs müşriklikdir. Nəmlədir? Baxsın quran deyirsən bu yol, nə bilmirəm, necə ola bilər? Yəni zahiri yoxdur ki, bunu islam aydındır? Ona görə də ə, bu tür məsələlər yəqin ki öz mövzularında, yəni İslamın əhkamları qullanda gələr. Sadəcə bu ə, hədis barəsində bir balaca olsa, yəni açıqlama idi ki, yəni hicrət E, bitməyib, hicrət daima var. Sadəcə həmən o hicrətin də qaydaları, şəhətləri tam olmalı Həmən hicrət də şəriətlə müvafiq olub o sahabı insan qazına bilsin. Necə ki, hər bir əməlin özünün vaxtı var. Necə, ne, ne, necə o vaxtı olmazsa o ibadət də düzgün, yəni yeni itilmiş salim var. Məsəl üçün, hamı bilək ki, zöhr namazı nədir? Vacibdir, düz deyil. Kimsə namazı inkar eləmir, bir şey eləmir. Ancaq o insan Dəstəməz alır gözəl, gözəl üçünlə üçü üç, qayşəyəni dəstəməz alır və niyyətini də Allah rizasını eləyir və üzü qibləyə xuşu ilə bir 20 dəqiqə zöhr namazı qılır. Namaz qılır, qıtarır, biri qayda ki, sənin namazını batildir. Niyə? Bax, mən Allah rizasını qılmayacağım, üzü qibləyə, tam dəstəməz, bir qadaş namazı elə 2 saat var. Bax, mənək xalis elədi, xuşu ilə elədi, vaxtından Necə deyirlər, dəstəmazı gözəl aldı, üzü, gübləyə, xuşu, ixlas, beyləxə və s. Gözəl də uzun oxudu, amma faydası nədir? Sənin əməlin qayt Niyə görə? Çünki zəhür vaxtdan 2 saat var. Aydındır. Ona görə də hər bir Allah yolunda ölənə deyilmi o şəhiddir? Heç vaxtı biri ölsə, dünyasının dəyişiklidir, deyilmələr, bu filan cəs şəhidi. İnşallah üçün, hükmə oradan olmalı, qeyd olmalı. Çünki Peyyəm Sama deyəndə ki, e, bəs, e, bir insan döyüşür şücayətlə, bir insan döyüşür ki, belə disinlər, bir döyüşür e, namusuna görə, bir döyüşür intikama görə, bir döyüşür filan şəkə görə, dis şəhid hansıdır ki, şəhid o kəsdir ki, o döyüşür Allah subhanələrin kəlamı uza qalxsın deyə, aydındır. Ona görə də, hansısa əməllərin, hansısa şəhətləri qaydalar tamamlanmasa belə, o əməl hətta tam, yəni, yeni yetilmiş, saymır. Və inşallah, qüzünlük bu qədər və düzünə Allah və s. Muhammedin, mələli Muhammed.